din peripețiile Sfântului Gulliver. Haideți să vorbim despre lucrurile noastre sfinte, particulare și intime, punând mâna apă rană, mâna când e cuțit, când e pradă, haideți să ne simțim acasă, concitatini, cetățeni puternici, împreună cu 96% dintre noi, care sunt antisemiți, rasiști, șovini. Nu e ușor, Patria niciodată nu s-a dovedit a fi o plapumă moale. Să ne așezăm așadar lângă focul din vatră, străbunilor noștri, și să ne privim în ochi, fără prea multe cuvinte. Eu sunt singur, tu ești ungur, imediat se face frig. Când ultimul țigan ar putea deveni un vers iubit într-o lume de proză, cel ucir capăt absența, parcurgând aerul dintre noi, cu prumbul în vene, în România cuvântul ore gheață, o piatră. Cineva îmi că sunt plecat dintr-o directivă greșită Și că Bucureștiul tolerează altfel de gesturi acum Deci mult mai bine ar fi să vorbim despre gay Și despre viața lor intimă Moment în care toți, dar absolut toți Ne vom jura de complezență Că avem cel puțin doi prieteni dintre ei Și toate parcă-s desprinse din peripețile Sfântului Gulliver Noul secol ne va înghiți cu fruntea deschisă Eu beau neîncetat din paharul neîncrederii îmi cunosc bine conaționalii Niciun român n-ar trăi niniștit Lângă farfuria furia a unui hindus Și câți nu se astânge de gât Norocul Big Brother Vai vouă, vai nouă, lume închisă Alfabetul iubirii se învață din casă Pragul e trist, crucea ai pe masă Plopul urăște salcămul din preașmă Altfel, toate sunt cum au fost Și plângă poeții poema lorvană Banul e viu, e isteț și inima noastră iubește lotunjimea, maxim profit, de plin interes, ce mai contează aceiași stăpâni infailibil acasă.